Két, ha -ha. Évig, két, ég, két évig együtt voltunk, és volt, vagy, én nem vagyok egy ilyen vitás, így, sőt, legtöbbször, legtöbbször akivel vitatkozni, vagy veszekedni va, kéne. Nem, nem vagy Nem, én igen. ott is hagyom, és többet nem beszélgetek <gül> <gül> vele, mert nem tudom, nekem több nyugalomra van szükségem. Ezzel a csajjal viszont már addigra jó régóta együtt voltunk, tehát már benne voltam a játékban térdik, és akkor jöttek az ilyen idők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 Ér, mm -hmm. ez a szándékos félreértés. Ugye a jóhiszemű táskaodébrakásból ja, ja, ja, ja. lesz egy meggyanúsítás, hogy szerinted az osztályfőnök néni Bár lop? A szándékos félreértés más műfaj, mint a, a sértődés. Tehát arról szerintem különbeszéljünk, mm -hmm. mert a szándékos félreértés az még súlyosabb. Mm -hmm. Tudod? Én, aki Amikor a rossz, a a rossz public... szándékot feltételezi aki, a, a mondandó. Publikál, de nem feltételezi. Még csak nem is feltételezi. Hogy mondjam el? Aki publikálni szoktam, tudod? Mert a magán mikor mondjuk ilyen politikai, meg közéleti vitákban van, a szándékos félreértés. Ez már inkább kiforgatás, de utána...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 hiába szembesül Konok Péter ezzel a rossz technikával, egy másik tengelyen ő maga igen, is alkalmazza. Igen, igen, igen. A megsört, megsértődésnek a kultúrájára